svjedoni statuju a И седи во куса. И сов нагут тражеше да се доткне. Јер из него излажеше сила. И сели вош их свем. Јон подигнувши очи своје на ученике своје говараше. Vlaženi si romašni, Jer je ваше царство Božije. Vlaženi koji ste gladni sada, Jer ćete se nasititi. Vlaženi koji plačete sada, Jer ćete se nasmijati. Vlaženi ste... Kad vas ljudi omrznu i kad vas odbacijo sramote i razglase ime vaše kao zlo zbog sina čovječijega, radujte se u onaj dan i igrajte, jer gledam, velika je plan, Sveta Boša na nebu. Slavam Tebje, Gostodi, sla Tebje. Otci i Sino i Svetoga Duha. <coughs> Kako je razima ovo Svetoje Evanđelje, sa svetim Jovanom Damaskinom, ili sa svetim Salom osvećenim, koga sutra proslavljamo i kome je isto ovo evanđelje određeno, da se čita. Ako malo više obratimo pažnju, vidjet ćemo da se ove riječi, koje se Odnose na našega gospoda Isusa Hrista, odnose i na svetog Jovana Damaskina. Kaže se da u ono vrijeme kad gospod stade na mjestu ravnom i mnogo učenika njegovih i mnoštvo narode i sve judeje Jerusalimana iz primorja i Sidonskog koji dođoše da ga slušaju i da se iseljuju od svojih bogesti i koje su mučili nečisti duhovi i iseljivahu se. Drvo je važno da ovdje primijetimo koliki je značaj onoga što će gospod govoriti a što mi bolesnici bolesni od raznih bolesnih i duhovnih i tjelesnih i koje muče nečisti duhovi koliko je važno da slušamo riječi gospodnje jer Ovdje je jasno rečeno, koji dođuše da ga slušaju i tek onda da se isceljuju od svojih bogesti koje su mučili nečisti duhovi i isceljivahu se. Dakle, sila Božija projavljuje se kroz njegovo slovo, kroz njegovo učanje, kroz njegovu riječ. Jer on i jeste slovo očevo. Dakle, ne slušati riječi Božije znači osuditi sebe na nemoć, na bolest, na ropstvo. Tamo gdje se riječ Božja ne sluša, braće i seste, tamo je nemoć prisutna. I tamo demoni imaju vlast nad čovjekom. Imaju vlast i muče ga. Nema ni jednog čovjeka koji ne sluša riječ Božju, a da ga demon nemuči. Kroz neku strast ili kroz sve strasti zajedno. A obično to mučenje pripada onom najtežem demonu, koje kluđe u čovjeka ni jedan mu drugi ne treba a to je demon ili strast, gordosti ili samoljublja. Kao što je gospod u ono vrijeme govorio narodu, narod slušao i iscijeljivao se od bovesti i duhovnih i tjelesnih, oslobađao se i od ropstva nečistim silama. Tako je Gospod dao crkvi vlast, a kroz crkvu učiteljima crkve da isceljuju od svake nemoći, od svake bolesti i da izgone nečiste duhove. Dakle da oslobađuju narod od tog robstva nečistim silama, da ga oslobađuju od tog mučanja. Jedan od svetih otaca koji je primio od gospoda takvu vlast jeste sveti Jovan Damaskin. U njegovom učenju, a posebno u njegovoj poeziji, sveštenoj poeziji koja također predstavlja jedan vid sveštenog učenja, je to je poezije koja raduje, koja miluje, koja njeguje, koja isjeljuje, koja podiže iz mrtvih. To je poezija koja izgoni demona. To je poezija koja je i sestre nadahnuta duhom svetim. Zato ovaj svijet ne voli poeziju svetog Jovana Damaskina, ne voli crkvene pjesnike. I se pogledajte danas viko sve ljudi i pjeva i piše i komponuje međutim nigdje tu nema ničega od Svetog Ivana Damaskina naš narod ono kako tradicionalno voli pjesmu voli iglu voli muziku voli veselje međutim danas na žalost mi se više ne okupljamo Ili se okupljamo, ali u vrlo malom broju, zabrinjavajući malom broju oko ovih himni, oko ove muzike, oko ove radosti, ovog veselja, ove sile. A sve više okupljamo oko one muzike i one poezije koja dolazi i koja izvire iz preispodnje, iz mračnih, crnih, satanskih dubina. A ona kao takva unosi u sve one koji je primaju i duh nemoći, unosi duh tuge, uninije, čamotinje. Jedini način da se taj pritisak zakratko izbjegne jeste da se ta muzika ili takav način života konzumira u ogromnim količinama. Vidite i sami koliko često zabava, koliko često festivala. Gledam ovih dana i u našoj zemlji i na mučenoj zemlji Srbiji razni festivali, pa onda razni humanitarni programi gdje učestvuju razni pjevači, grumci, manekeni. I sve to predstavljeno kao neki vid humanosti i gdje će se na taj način skupljati sredstva da se pomogne ugroženom, bovesnom, nemoćnom i demonima podčinjenom narodu. Međutim, U svem tom krije se strašna zabluda i velika zamka, velika opasnost. Ni jedan od tih pjevača i ni jedan od organizatora takvih programa ima narod god pokušava da se razveseli ne sadrži u sebi ni jednu jedinu kap žive vode crkvene, sveštene poezije. Tamo uopšte nema mjesta za svetoga Jovana Damaskina koji je obrazovao, koji je u velikoj mjeri vaspitao, koji je u velikoj mjeri uticao na našeg ravnoapostolnog savu, koji je obrazovao koji u velikoj mjeri uticao na našeg novog ravnoapostolnog vladiku Nikolaja, koga je sveti Ava Justin upoređivao sa svetim Damaskinom. Na nekim mjestima čak po nekoj smjelosti govorio da ga je u određenim trenucima i prevazilazio. Zato ako se i dalje budemo nalazili na drugoj strani, ako jaz između nas i crkve, jaz između nas i gospode, jaz između nas i svetih gospodnih učenika i crkvenih učitelja bude veliki, onda ćemo ostati i dalje u ropstvu strastima, u ropstvu, demonima, nemoćni, bovesni i mučeni. A jedini način, zaista jedini drugog nema i neće biti da se osvobodimo od naših bovesti, od naših strasti, od demona koji nas muče i unose u nas duh tuge, što je posebno izražen u ovim danima, čamotinje, uninija, depresije, nagoneći nas sve više na samoubistva, tjerajući nas i gurajući u oblast psihičkih bolesti, u oblast okultnog, dakle jedini način, jedini izlaz, a on postoji, jest je da se vratimo i okupimo oko naše svete crkve i oko njenog sveštenog učenja, oko njene svete poezije, svete pjesme. A tamo ćemo obavezno sresti uvijek raspjeranog i uvijek dobro raspoloženog za igru spremnog svetog Jovana Dameskine, koji se raduje i na radost, poziva svu zemlju i sva nebese, sve angele i sve ljude, koji neprestano, neumorno, u duhovnoj ekstazi proslavlja ova pločenoga Boga, Sina Božijeg i Sina Čovječijeg, Sina Djevino, neprestano i ekstatično proslavlja presvetu Bogorodicu. Neprestano i uzvišeno, moćno, neustrašivo, sigurno i smjelo proslavlja pobjedu ljudske prirode nad smrću, nad grijehom, nad bovestima i nad džavovima надвременном над трудожностью, волезнустью. Прославляючи первоенственно воскресского Господа Иисуса Христа, в коме ю человек одnio все могуче победе над svim неприятелями. Ту радость церковь има ту радость ona i danas svima nama nudi, pozivajući nas da se okupljamo masovno, da se okupljamo oko svetih praznika, oko svetih prestova u svetoj liturgiji, oko svete neđelje, dana gospodnje i oko drugih velikih sveštenih uzvišenih praznika, pa da kao narod, Slavimo Boga naše, slavimo Majku Božju, slavimo Svete ljude, slavimo i Svete angele, slavimo Svete učitelje, Svete pjesnike, a među njima zaista posebno mjesto pripada Svetom Jovanu Damaskinu. I kako rekao smo, evo, Evanđelje to potvrđuje. U tim himnama struji sila Božja i tama, demonska tama, laž demonska, sila demonska, plaši se duha svetoga kojim su te pjesme preispunjene, plaši se knjiga svetih, knjiga bogoslužbenih i za Nisu bez razloga naši neprijatelji, neprijatelji naše vjera, neprijatelji časnoga krsta, neprijatelji svetoga pravoslavlja i svete crkve, uvijek napadali na svete manastire, tražeći onim demonskim njuhom, vrlo precizno tražeći svete knjige спалюjuчии от иjuчи бацаjuci skrнавеи Jeсу на Та начин народ одваju i od силы а народ odдвое od церкve i od светога богослужения то je разжан народ С тим народом можеш да радиш, што год хочеш и заиста наш народ Predstavlja jednu tužnu sliku te nemoći. Nekad moćni narod i pozvan na silu. Narod koji ima jako moćno naoružanje. Rekli bismo tajanstveno, tajno oružje. Koje ovaj svijet niti ima, niti može da ima. Ovaj svijet je naoružan... Silom koja pred Božijom silom nema nikakvu ni moć ni vlast. Ali tužno je to što smo se mi odvojili, što smo se predali, dobrovoljno predali, oružje, moćno oružje koje nam je crkva dala, a koje predstavlja njeno sveto učanje. Sveti dogmati, sveto apostolsko predanje, kroz koje struji glas pastira, kroz koje struji Božji glas. I kao što je gospod u ono vrijeme govorio učenicima poučavajući ih i navod ga slušao, isceljivao se od svojih bogesti, nemoći i od demonskog pritiska Tako i danas Gospod sjedi u crkvi i sve one koji dolaze da ga slušaju, prije svega da ga slušaju, a onda i da se iselju od svojih bolesti i svojih nemoći. Koliko puta imamo bolesne situacije da narod dolazi da se iseljuje, a to što Gospod priča da ga uopšte ne interesuje. Ili, ako Gospod govori, A govori kroz crkvu, govori kroz svoje učitelje, episkope, kroz svoje sveštenstvo. Narodu je to teško, narodu je to dosadno. Narod to izbjegava, ne voli da sluša. Pa takav narod sa takvim raspoloženjem ne može da se iscijeli. I zato on bogesno je lukavo, traži iscijeljenje kod Lažnih isjelitelja, kod onih koji ga ničemu ne uče, nego ga varaju, obmanjuju, pljačkaju, truju, ubijaju. Kod raznih lažova, vračara, ekstrasensa, bioenergetičara, magova, ovih i onih čudotvoraca lažnih. Jer oni nikakvu nauku nemaju. Oni govore, lezi, sjedi, gledaju sunce, bavi se nekakvom gimnastikom, pi nešto, jedi nešto, duvaj nešto, okreći se oko samoga sebe, idi kopa, enoti ga tamo, enoti ga ovamo. Nemaju učenje, A crkva moćna crkva koja jeste samo tijelo Христоvo puna Kristove sile jer kao što ima kao što Otac ima život u sebi tako da i sinu da ima život u sebi to jest da da crkvi da ima život u sebi crkva bratu jeste niti od koga ne traži život ne uvozi ga ona ga ima mi je danas kada služimo Svetu liturgiju Idemo niđe da kupujemo, jer imamo ovdje, imamo život u crkvi i mi ga iz crkve primamo. Imamo sobstvene izvore. Crkva ne traži učenje od drugih. Crkva ne dopunjuje svoje učenje iz drugih učenja. Njoj je sve to nepotrebno. Ona ima svoje učenje svoj izvor znanja, izvor mudrosti, ona sama zapravo jeste mudrost. A mi ne želimo tu mudrost da primimo, mi mislimo da smo sami sebi dovoljni, da smo pametni i da gospod nama nema ništa da kaže do te mjere da smo Boga napravili nije mimo. Koliko ljudi vjeruje u nije Boga? Ako je nijem, onda je i gluv. Nije mi Bog, ako ga kao takvog prihvataš. On je onda za tebe i gluvi Bog. Neće čuti tvoje molitve. I ostaćeš osuđena nemoć, na boles i na robovanje demonima. A naša crkva, braći i sestre, slovesna crkva, Puna je riječi, Pune je slovesne energije tih bristavih svjetlonosnih munja i gromova od kojih se mutavi demoni plaše. I zato oni narod odvaju od crkve samo da ne čuju glas gospodnji, da ne čuju njeno učenje. A kao posredicu tog djelovanja imamo i tako stravično odvajanje od svetih otaca naše crkve. Gde je mjesto svetom Jovanu Damaskinu danas? I kakvo mjesto sveti Jovan Damaskin zauzima u srpskom narodu? Kakvo mjesto, kakvu pažnju mu danas srpski narod poklanja, počejuši od velikaša pa naniže? Posebno kad je u pitanju Prosveta. Gde je mjesto za učenje Svetog Joana Damaskina? Gde je mjesto za oktojih? Gde je mjesto za njegovu sveštenu poeziju? U crkvi, naravno u crkvi, crkva to čuva, to jeste crkveno, ali gde smo mi? Da li mi to učenje prihvatamo. Ako ne prihvatamo, onda mi ni crkvu ne prihvatamo. Jako se Svetoga Jovanu Damaskina odrekne braći i sestre. On se Boga odrekao. Ko se njegovu učenja odrekne, on se Boga odrekao. Ko se Svetoga Oktoih, Osmog vlasnika odrekne, on se Boga odrekao. On se duha svetoga odrekao, on je pohulio na duha svetoga. On je pohulio i na sina, on je pohulio i na oca. I takav čovjek, takva porodica, takav narod osuđen na nemoć, na bovec, na ropstvo demonima. I zaiste kad pogledamo naš narod vidimo jedan veliki poligon, Jedno demonsko igravi šte. Što su sviti festlvali. Kdo demonska gravi šte, demonska trkavište, je demonji jašu, naš narod, našu omradinu. Naše poštovane i pažljive gled oce koji su zavitljeni tom demonskom sijevom demonskom, hipnotičkom silom zalijepnjeni za male ekrana. Umjesto da se spasavamo, rane vidamo i oslobađamo mi sve više i to sve uz pjesmu i igru ulazimo u oblast tame i vječne muke i vječnoga plača i škrguta zuba. neka bi dao Gospod da Sveti Jovan Damaskin pomogne da se naš narod vrati, jer mi smo nekad bili uz njega, mi smo se nekad radovali sa njim, mi smo nekad pjevali zajedno sa njim, njegovim stihovima smo nebesa proslavljali, pa da se i danas opet kroz pokajanje i kroz našu majku crkvu vratimo svetom Jovanu da maskinu njegovom osmoglasniku pa da zapjevamo prave nebeske vječne pjesme netruležne pjesme kojima su pjevali nebesime i naši sveti predsi i Kirilu i Metodije i sveti Sava I sveti Vasilije, i sveti Petar, i sveti Justin, i sveti Nikolaj, i sveti Petki Jerarsi, sveti naši kraljevi, i Milutin, i Dragutin, i Stefan Dečanski, i Lazar Kosovski, i naši sveti mučenici, naš narod u vrijeme petvjekovnog robstva disao je tim blagodatnim vazduhom, blagodatnim kiselnikom, da se radujemo i pjevamo tom čudesnom trubom osmoglasnom i da se od te pjesme upraše naši neprijatelji, da vide silu Božiju, da vide Silu crkve da vide i našu silu kad pjevamo u crkvi zajedno sa svetim ocima, a silom duha moćnoga, duha svetoga, duha strašnoga, da pjevamo ocu, da pjevamo sinu, da pjevamo duhu svetome trojici jednoslušnoj, životvornoj, da pjevamo Majici Božjoj da pjevamo svima svetima i sada i uvijek, i uvijek uvijek uvijek uvijek. uvijek, uvijek, uvijek, uvijek.